Nejdřív, jako obvykle, upozornění na to, co bude příště. Příště bude povídat uh, docent Vladimír Remeš z Univerzity Palace v Olomouci. Uh, bude to na téma makroetologie, což je slovo, který on vymyslel, ale konkrétně to bude o evoluci rodičovského chování a zbarvení ptáků. Vladimira uh, Remeš jste tady několikrát měli, jeho přednášky byly vždycky úplně skvělé, takže určitě doporučuji příště. Dneska nám tady bude povídat další neméně významný badatel Mirek Svoboda je vedoucí katedry ekologie lesa, je to náš úplně nejpřednější lesní ekolog, a který, který už nám u nás povídal hlavně o Šumavě, ale jeho zájem se v posledních letech přesunul přesouval k ke Karpatům a bude právě o těch karpatských lesích nám povídat. Tak bych chtěl poděkovat aby Eury za pozvání a půnductěné vstoupit na, na Egole univerzity. A od nás to že jsem se na začátku zdráhal to pozvání přijmout, ale to bylo spíš kvůli tomu, že když jsem se podíval na přehled těch témat, tak jsem si říkal, proboha, co, co já tady s tím naším částečně aplikovaným výzkumem budu, a, budu povídat. A pak jsem teda sebral odvahu a říkal jsem si, že vám zkusím. Představit v krátkosti, uh, to téma ten problém, který studujeme, a na co jsme zatím přišli nebo načišili, a proč si myslíme, uh, že to je, je důležité. Možná ještě na začátek bych chtěl říct, že ta prezentace a to, co tady budu kazovat, rozhodně není jen moje práce, ale je to práce celé naší skupiny, která se tomu věnuje v zásadě už 9 let. A uh, zároveň bych jenom chtěl zmínit, že jsme opravdu fakulty Lesnické a Dřevalské, a že nahoře na miliárně, jak se potom lidově přezdívá, je fakulta Životního prostředí, ale tam my nepatříme. My patříme opravdu na fakultu Lesnickou a Dřevalskou a posledních pět let máme na téhle fakultě kategorové ekologie lesa a s tím jsme. A jsme na tom celá pyšní, samozřejmě netvrdím, že věci, co tady prezentuju, jsou lesnické mainstream, to rozhodně ne, ale to, co děláme a to, že tam máme kategorové ekologie, já doufám, Trošku ukazuje, že i uh, to, co, to, co si představíte pod slovem lesnictví a lesnická stát že se to trošku posouvá od těch čistých produkce směrem k těm ostatním, ostatním uh, funkcím uh, těch lesů, které v té krajině mají. Jenom na představení snažíme se nějakým způsobem společně dělat slušnou vědu. Tvrdím, že se nám to úplně daří, ale jak občas se zarazí. Tady o tom článku budu mluvit, na to jsme docela pišní, bylo to ale zároveň, protože jsme samozřejmě na univerzitě, tak se snažíme ty věci, co děláme, propagovat mezi studenty a, a ty naše výsledky vlastně nějak popularizovat v praxi a hlavně je aplikovat v té praxi, aby opravdu měly nějaký reálný dopad. Jsme docela hodně. Tak, tak samozřejmě ta výuka je jedna z těch důležitých, nejdůležitějších věcí, co vlastně děláme. A a rádi bychom přespověděli, to tomu, aby nová generace lesníků, která jde z naší školy a jsem na ty lesy koupala trochu jinak než, než ta generace současná, nebo ta generace minulá. Ilustrativní fotka samozřejmě nemáme jen tak hezky všude mít tým Je to fotka z naší univerzity, ale pravděpodobně provozní ekonomická jako fakulta. Tohle není nikdy. <laughs> <laughs> Sáky jsem nenašel, takhle posloucám. A kdo je aktivní na sociálních sítích, tak se podívejte na náš, na náš Facebook, na který jsme hodně aktivní, a že se snažíme ty naše věci propapovat. A máme tady kolegu, který celý zpravuje, tak díky Jakube, že, že se to daří. A jak jsem říkal, taková důležitá věc, kterou, kterou se snažíme vlastně v rámci těch našich výzkumů dělat. Tak vždycky, aby to končilo nějakou aplikací, a to je jeden příklad jednoho současně populárního článku, který dal dohromady jeden náš kolega, který vyšel z lesnické práci, což je takový provozní lesnický časopis pro praxi. A týká se to biodiverzity a toho, co teda v těch našich lesích by bylo fajn změnit, aby tam, aby tam ty druhy žily. Takže to jsou jako věci, které se snažíme aplikovat do praxe, ale zároveň teda se snažíme dělat i seriální vědu. To, jak se s nám to daří nebo nedáří to, opak nakonec to dneska poslední i vy. A jedno z takových velkých témat, kterým se věnujeme posledních 10 let, to v zásadě distribuce, dynamika přirozených lesů ve spojení právě s biodiverzitou a s managementem. To znamená, co pak z toho vyplývá, pro, ať už je to ochrana přírody, anebo i pro praktický management hospodářských lesů. Já bych možná. Na začátek začal tady tím článkem, který vyšel je to, je to měsíc, možná někteří z vás zaaristrovali v času nejkolí Evolution. A, a tady slovní autoři vlastně z toho na význam a problém takzvaných nedodšených Intakt, Nevím, jak to nějak přeložit, budu to možná obločený vlastně po systému. A vy se podíváte na tu mapu, kterou prezentují, a tak už to měříme různým způsobem, samozřejmě e, ta definice intakt je tady založená na nějakých přístupech, jak už je to velikost toho území, nebo je to, nebo je to fragmentace toho území, nebo je to zdávost od cesty, A, nebo tady má nějaký, e, jak tomu říkají human footprint, která má, který má samozřejmě nějakou metodiku, tak každopádně, když vy se podíváte do střední Evropy, tak zjistíte prostě nula. nula. Prostě střední Evropa tady, tady podle těch metod, Nevychází vůbec dobře a v zásadě to vypadá, jako kdyby jsme tady nic zajímavého, nic přirozeného, nic, nic nedotčeného neměli. A samozřejmě to vychází z té metodiky, protože to, co tady nám zbylo, je, je tak malé, že to vlastně v rámci tady těch globálních analýz vůbec, vůbec, vůbec nevylezlo. Proč teda vlastně ty věci, a proč se ustále zmiňuje ten význam těch nedotčených lesů porovnání s nějakýma manažovanými? Což často znamená degradovaným, ale sama. Tady jenom jsem udělal nějaký přehled uh, základních systémových služeb který a funkcí, které ty, uh, ty netočení lesy uh, společnosti přinášejí. Jejich samozřejmě celá řada, většinu z nich znáte. Já myslím, že nemá, uh, nemá smysl moc se tím, tím probíhat. Myslím si, že mnohem zajímavější a důležitější je se podívat na střední nebo obecně na Evropu a pak případně na střední Evropu. Tenhle ten obrázek je z jedný studie, která je v review, v jednom docela rozhodním časopise uvidíme, jak to na dopadne. dopadne. Taky jsme se na tom podíleli našimi datama. A v zásadě tady je pro Evropu zobrazený podobný způsob jako globální studie, tak to je jenom udělaný pro Evropu a tady vidíte nějaký místa, kde teoreticky potenciálně, což je ta zelená barva, by mohli být nedodčení nebo primární lesy. A uh, ta fialová barva je to, kde opravdu se v tuhle chvíli nalézají, nebo kde oni víme, že se nalézají. Kde je jeden takový velký hospod je Skandinávie, Borán, lesy, hlavně Finsko, na hranicích s Ruskem, případně některý menší místa. No a pak, když se podíváme na střední Evropu, tak v zásadě nám z toho relativně zličně, uh, vychází Karpaty a pak případně nějaký balkánský, uh, balkánský po pohorí. Ale to, co je, uh, je zajímavé je, že uh, tahle studie znovu pozorněla na zásadní problém, že my uh, v tohle chvíli na střední Evropě vlastně máme minimum informací o tom, kde zůstaly relativně zachovalé lesy, kterým by jsme mohli taktá lesy nebo primární lesy. To je jeden z takových obrovských výsledků tady té studie. A uh, pro ty Karpaty aspoň máme nějaký informace, ale celá pro Balkánci ukázalo, že tady měs neexistují žádné informace. Přitom ta Balkánských zemí je dneska Evropské unii. unie. Evropská unie je velmi aktivní na na ochrany přírody, na poli ochrany primárnům lesů kupuje prostí peníze světově do různých pondů. Přitom se ukazuje, že vlastně nemá vyřešené spousty problémů na svým vlastní zemí a že není úplně zřejmé, kolik kde uh, takových nám bylo, jaký mají význam, uh, jestli jsou chráněny, nebo nejsou a jestli oni v nejbližší deseti letech přijde nebo nepřijde. A proč případně, jaké jsou důvody, čoho, proč, proč ty lokality, lokality mize. Takže to, čemu se věnujeme, jsou, my tomu říkáme primární lesy, já se pak na chvíli zastavím těch definic a v zásadě je celá třeba lokalit, které v té střední Evropě nebo na tom Balkáně splňují, splňují kritéria primárních lesů, nesplňují kritéria těch nedostřených lesů, tak jak třeba byly definované v té, v, té, v té Nature. Nejčastěji, ale, ale existuje celá řada zajímavých lokalech, které ale celá řada lokalech, je kde opravdu ty z našeho pohledu primárně asi jsou. A e, je zajímavé, že často se o nich neví, e, ať už teda vůbec, jestli tam existují nebo neexistují, často, se, e, často tady jsou chráněný. A když se podíváte do vědeckých místí, tak zjistíte, že přestože prostě Evropa má 252 dlouhou tradici lesnického managementu a. Uh, tak o tom, jak fungují naše přirozené lesy, se ví stále relativně, relativně málo. Takže to jsou věci, kterými se pokoušíme změnit. A já uh, jsem se tady vytáhl pár historických, historických obrázků. Tohle je uh, možná obraz Jevoke v v roce 1850, v době, kdy podle švanských historických záznamů ještě existovalo 20 000 parasů na Šumavě. A Trošku to ukazuje na ten obrovský kontrast toho, proč v některých oblastech Evropy opravdu ty pralesy byly zůstaly. Zatímco v roce 1850 a na ty naše byly už minimálně jedno otočení polocečnou těžbou, tak na Šumavě v té době Švábsenberg prostě mapoval 20 000 hektarů přírodních lesů, vlastně, což je prostě obrovský kontrast na relativně dávnou zemi. A tak tedy podobné kontrasty existovaly v ostatních těch regionech té východní, jihovýchodní Evropy a toho Balkánu. V zásadě se dá říčně, že jak na České republiky směrem na výcho, tak vlastně se totálně, totálně dostáváme do různých oblastí nebo do jiných do, do jiný sféry s velmi rozdílným land use. A to je taky vlastně primárně toho proč, přestože pro auty na základě projekce by jsme měli mít okromý prostí vlastně lesů, tak je jich tam, je jich tam minimálně. No, ale zároveň je potřeba si uvědomit znova, když se bavím o kontrastu tak samozřejmě Střední Evropa byla historicky kulturní tajnou a převážná část střední Evropy byla pod velmi silným vlivem aktivního lidského managementu, o kterém se dneska hodně diskutuje, který je intenzivně studovaný a který, přestože globálně se mluví o degradaci vlastních systému v rámci lidské činnosti, tak některé formy využívání krajiny historicky Uh, nemuseli být tou úplně zásadní degradací. Tady například toho, jak si Adolf Hala představoval snadnou krajinu. A uh, uh, samozřejmě, nevíme, jestli to fikce, jestli je to realita, ale do tím míry to vlastně potvrzuje to, co se dneska ví o tom, jak v té střední Evropě krajinu využívají. To muselo rozhodně ale už by to splnilo možná definici některých. některých Anglický termínů jako je třeba Ration Forest, no. o tom se taky, o tom taky budu mluvit, a jenom to ukazuje na to docela zajímavý zmatení pojmu. To znamená, ty paralely toho, těch historických, historických perspektiv stav v naší krajině můžete vidět. Ono z už je současná Šumala, šumala která v některých lokalitách nemá daleko elektroniku zpátky od týma Řákovi Šumavy. Ono to je první zóna Národního parku Trvezenskej prales po plošným rozpadu. A e, docela hezký místo, Kdyby vás někdo vysadil z vrcholníků, nevěděl, ne, nevěděl jste, kde jste zavázová noči a měli jste kilometr na kterou stranu, tak jste možná se říkali, že jste se to ocitli, je to prostě opravdu hodně, hodně divoké místo, a nebo jiný paralely takových divokých místenů v střední se tak s problému najít. A zároveň, bohužel, to, co možná je vzáčnější, než dneska ta, ta vznikající divočina, je ta paralela té historické krajiny, která nám uh, výrazně zmizela. Prostě to je jedna z mála lokalit, uh, kde prostě ještě existuje něco jako otevřený, nevím ani, jestli to může říkat les, ale prostě je to bývalý pasterní, rozvolněný. Těžko říct, jak tomu, jak tomu říct. A tyhle ty věci nám samozřejmě z té krajiny velmi rychle intenzivně A takových věcí my jsme v té krajině měli uh, výrazně hodně, uh, měl, měli jsme jich spoustu. A existuje na to celá řada studií, Lukáš dílek, a jeho skupina se tím hodně zabývají. To znamená, že kdybych jenom přešel teď k nějakým implikacím zmenyskápaným přírody, tak já sice budu mluvit o těch prahlesích, ale samozřejmě pro třeba naší, na, naše podmínky, naší střední roku vypotřebujeme na té krajině obojí. Vypotřebujeme jak to, co bylo v těch přirozených lesích a vrátit to zpátky do té krajiny, tak, tak se zabývat těma aspectami kulturní krajiny a těma charakteristikami, který ta krajina měla, protože to je zásadní z zpětní výrazistky a třeba tady je o tom je ten náš článek. A je, teď možná ten korboček je, je hrozně zajímavý, že i mezi biologama vlastně uh, velmi často a nářeba máme to zastánce tady toho nebo tady toho, ale jako je velmi málo lidí, který jsou schopný akceptovat a to jako propojit a mluvit o tom, že teda v naší krajině jsou potřebný obět oba, oba, oba ty typy krajiny, Z toho, pokud chceme řadkovat ty druhy, který tady u nás přirozeně a byly, ale i k jakým extrémním konfliktům dochází mezi extrémními význavačmi a tady toho nebo tady toho přístupu. A přitom jde o jednu věc, a to, to, to, je, to jsem nikdy ne, ne, nechopil, proč, proč tomu tak je, ale tomu se nechci, ne, nebudu věnovat. To bylo nekupy, na, to bylo na úvod. No a teď teda vlastně, co, co je to ten parles, jo, Co jsou to ty přirození lesy nebo ty parlesy, nebo ty původní lesy? A to je hrozně zajímavé se podívat na to, jak obrovský je v tom zmatení, ne v Čechách, ale obecně v Evropě, ale to obecně ve světě. A každá skupina v každém regionu kartu a používá trošku jinou a to v zásadě vede k tomu obrovskému nepochopení často toho, co si pod tím máme představit. A samozřejmě každý si to může definovat trochu jinak. Já jsem tady použil takový jednoduchý, velmi jednoduchý schéma, na kterým jenom chci utázat takový základní Základní, základní koncept, samozřejmě nejsem jazykově věc, ale když všichni si řeknete, co to je slovo prá, les, tak prostě historicky, když to slovo vzniklo, tak to prostě znamenalo nějaký starý, starý les. A samozřejmě potom ty lidi, si asi těžkou, ty lidi třeba za, za doby toho švansenpráka asi neměli žádnou definici, ale to slovo používali, prostě používali německé slovo, že urvat. A, a, a pro mě to znamenalo něco takového, prostě nějaký starý, prostě relativně heterogenní struktura, velký starý stromy, ležící, ležící dřevo, a to byl takový ideál, ideál tehdejší přírody pro mě. To. Ale samozřejmě bylo to, bylo to trošku vytržení z kontextu, protože. protože uh, když v roce 1840 Lesmistr Jon zakládal nároční starší pracovitou rezervace nebo jednu je že se je starší asi starší hloubí, tak tehdy uh, ta rezervace uh, hloubí, si všichni znáte, doufám, že minimálně kolem plotů, jste, jste, jste všichni, plot spadnul, nebudu ho obnovovat, což je takový pasivní způsob, jak se zbavit plotu. doufejme, v tak, tak prostě dneska, ten, dneska ta, to vlastní jáva dozadáce má 50 hektarů, ale kdyby ho jelom zakládá. tak to bylo že hektarů. hectare. Jenže pak tisla v jasnice v roce 1868 a prostě podstatnou část, ale v jasnice v roce 1870 a, a poslední část toho prala se vlastně ta větice narušila. No a pro ně vlastně, kdyby ten prala způsob existovat. Oni to vlastně zmenšili na těch původních 60 nebo 40 hektarů, kolik je to jo? A přitom vlastně my už dneska víme, že ten parales prostě není jenom tohle, ale prostě ono to i tohle a je to nakonec i tohle, i tohle je to mladý. Jo? A e, přestože je to už obecně akceptovální, ještě před 10-15 lety tohle byla velká diskuze, co to ten parales vlastně je. A jenom to utazujeme na toho našeho jazyka, ty, ty terminologie. Jo? A jenom ještě zase taková paralele o ty aplikace, jako vždycky ukazují těm studentům. Tak vlastně, e, když se podíváte na nějaký takový sumarizující studie, který, který ty fáze toho vývoje, co nejbohatší, z hodiska kde žije většina těch druhů, to prostě všechno ukazuje na ten starý, starý les, který má prostě specifický biotopy, který potřebuje specifický druhy a tamhle distribuovaný les. A co my vlastně děláme, co lesní se začaly dělat s krajinou je, taky jí prostě pročejí tady ten krátkém obudním cyklu a z ní naši krajiny zmizely takovýhle struktury, ale samozřejmě i takovýhle struktury, že ta holoseč, vysázená za dva, za dva roky tou světovou mlazinou vlastně rozhodně nepředpomíná tady ten distribuovaný les, který pak vám ještě ukážu, jak vypadá. Ono se to snímek z uh, Žofína, z Žofínského pralesa, který teda fortě oblocený, asi dostane, je nepřístupný, což taky velká škoda, a letos se rok pralesů a údajně uh, a, a OPK vlásila a dá se do něj dostat, když se zapíšete na nějaký seznam, tak vás tam taky pustějí. Ale samozřejmě les, uh, dá převést a já tam. Vlastně že když ho přilesete tady, tady v těch místech, tak nikdy líbí nás, nepřijde, přijde, protože stačí zajít dneska 100 metrů do toho pralesa a už se tady v té džungle, že, že vlastně, vlastně nikdy nikdo nenajde, tam se máme smým stát, to, jak ty lidi přistají co tam vyskatle Ale zase, ten prales, nebo ten současný oblast toho pralesa ukazuje tu zajímavou mozaiku, toho, že ten prales není jenom ten starý, už ten tmavý las, tak je. často jsem to slychával od těch biologů, ale <coughs> podstatnou součástí toho žofína jsou prostě distribuovány větrem narušení určení lokality, ve je světla a kde prostě to rozhodně nevypadá tak, jak si člověk představuje slovo pralas. Takže tam v tom žofíně najdete i tohle, ale najdete i tohle. Ale je to na docela zatém místě a jenom to ukazuje, jak ten palac je dynamický a jak vlastně ty naše historické pozorování uh, jsou vlastně nedokonalé. Ano, to dává smysl, protože to, co ty vlastníci bádali tady na Žošině za poslední 100 let, na malém polském 50-kilometrovém palesá, který vůbec nemusí krajinu, a kde prostě ta doba toho pozorování je příliš krátká, tak vlastně nám to neumožnilo pochopit toho, jak ty lesy v té krajině opravdu fungují. A podstatná část těch vesníků, které ten, který ten se dneska typouštějí, prostě, že výstup vám se patří do toho lesa a že jsou tam důležití a že. Vytváří zajímavou vytvářejí důležitý biotopy pro, pro spoustu druhů. Když se vrátím k těm definicím. O to, co to prales je, jak budeme definovat, a jestli tady máme pralesy nebo nemáme pralesy, a jaký je věc člověka, a jestli vůbec ve světě jsou pralesy nebo nejsou pralesy, o tom se vede vlastně hrozně hrozně diskuzí. Tady kolegové z Německa tady v rámci té studie, která je poslává, zajímavá, tak měli i jednu kapitolu, která se právě věnovala tomu, co to prales je, jaká dneska existuje terminologie, je to všechno v anglickém jazyce, ale já jsem z toho Grafu? pár grafů, a tady je takový jednoduchý schéma, tady je prostě nějaký časové vývo, časová osa, tzn. doba o disturbance, tady je vliv člověka a tady oni vlastně tak trochu ukázali, že prostě máme dva pohledy na to, jak k té terminologie přistoupit. Tady, tady vidíte prostě, Různí výrazy s angličskými pro, pro to, jak prostě pojmenovávat les, který je relativně nedotčený vlivem člověka, i když samozřejmě může diskutovat o tom, jak moc tam ten člověk měl nebo neměl roli, a ještě se o tom zmíním. A tady potom ten další přístup je, kdy prostě vlastně ten, za ten prales, nebo za ty pralesovití porosty se jako prostě nějaký starý porosty, to znamená uh, porosty, které uh, od ve kterých je dlouhá doba pod nějaký velice silný instrumance, která mohla zjednodušit tu strukturu lesa. Vychází z toho jako jeden termín, který v anglických je dneska hodně používaný minimálně v tom temperátním regionu. Neplatí to úplně pro boreální lesy a tropické lesy, ale prostě slovo Allgrove je dneska skloněváný, prostě. Spousta článků ho, ho používá, přestože taky vlastně ta definice toho slova je velmi, velmi nejasná. A vychází z prostě články na to, co to teda vlastně je, a prostě ona to má zase uh, celou řadu dimenzí, jak je to vědecká dimenze nebo sociální dimenze nebo kulturní dimenze. Jo. Takže vlastně v těch technologií je opravdu docela docela jako je Tady jenom příklad toho, jak se ve vědecké od toho na tak vidíte článků. A tady je časový období a tady jsou prostě různé disciplíny a vědecký, prostě na přírody, ekologie nebo nějaký ekosystémový výzkum. A tady prostě jsou ty různé definice. A vidíte teda prostě nárůst a obrovskou změnu a v těch definicích, kdy prostě Virgin ještě do roku 60 a taky vidíte to množství studií. Jo? Jsou to všechno články Science a prostě potom v roce 90 to je prostě obrovský nárůst. A vlastně ta terminologie začala být dominovaná uh, tím, co ale ale je hodně mělo tu severoamerickou vědeckou literaturu, Takže když se podíváte na regionální uh, rozdělení, tak vlastně uh, krásně z toho vychází, že prostě Kanada a Amerika, sebe, uh, Spojení státy jedou prostě vlastně v tom slově v některé tropické země, tak tím se v uh, Evropě díky té tradici té německé uh, školy lesnické, a se prostě používaly spíš ty terminologie Prime Evil nebo Virgin nebo takový ty, ty, který, se vlastně, ty který do té angličtiny byly složený z těch Němčiny v zásadě. Jo? Protože když se podíváte do britské angličtiny, tak samozřejmě Britové měli žádný pro protože si je prostě všichni a, a slovo Action Forest, který oni používali, tak bylo spíš pro lokalitu, kde nebyla porušená kontinuita lesa, ale rozhodně to prostě nebylo pro lesy, byla spíš taková podobná krajina, možná tomu palově, co jsem ukazoval. Takže ona, ona je v tom velký, velký, velký chaos. A tady ještě další graf, kde prostě je vidět, jakým způsobem se ten prales, v tomto případě ta stará vývojová fáze, tohle se dá definovat podle nějakých strukturálních parametrů a nějakých různých dalších. A tady prostě z toho vychází. Co, teda vlastně ty lidsky, co ty lidi vždycky používají pro klasifikaci toho, jestli to teda prales je nebo není. Prostě opravdu to znamená, že to má být starý stromy, klející stromy na stojící nebo ležící a nějaká komplexní struktura. To znamená jenom to, že to fakt jako není jednotný, a my jsme k tomu, nebo my k tomu přistupujeme trošku víc pragmaticky, protože některé ty dogmatický vlastnický uh, přístupy uh, mi přijdou trošku vlastně nepoužitelný, protože pro celou řadu těch lesníků nebo je jenom ten fakt, že potenciálně tam před sto lety vykrát do někdo pár stonů, vlastně už znamená, že to prostě není les, a prostě nemá to hodnotu, ale já myslím, že ten důvod, proč to uh, chráníme a proč uh, se snažíme ukázat na ten význam tady těch lokalitě právě nekvůli tomu, že jestli, tam, jestli je to úplně kompletně nedrčený, že bez toho ani, by tam několik vyvěděl na strom, ale my přece ty lokalitě chráníme i kvůli těm ostatním druhům, a ne jen kvůli těm, těm, těm, těm stromům, A samozřejmě, když mu nějaký druh houby, nebo hmyzu, nebo lišeníku, tak pro ně je velmi jestli je tam ten specifický biotop, který, mu, který, který, který, který prostě třistolevstalý strom, Tady se vykoří pouze v případě, že tam přistály prostě ty stromy, nebudete 100% všichni kásat. Jo? A e, není až tak důležité, jestli tam 150 lety někdo věc ten nebo neúžít ale důležité je, že dneska tam jsou přistály ty stromy a že tam zůstala zachovaná kontinuita toho biotopu. A proto tam ty druhy vlastně asi dneska žijou a tam jsou. Takže vlastně ta pragmatická definice, která se dneska razí, razí v části té vědecké literatoři. Je opravdu taková, že se už nehledí na to, do kolik, kolik vlastně, jestli tam potenciálně byl nějaký člověk člověka nebo ne, ale jak velký pak byl a jestli byl tak zásadní, aby změnil charakter vývoje toho systému, nebo zásadně změnil uh, ty strukturní, strukturní parametry. Jo, dokonce se dneska začal uh, začíná používat uh, v anglické literatuře uh, termín secondary outgrowth, což může znít jako úplně nonce. Ale v zásadě je to tak, že prostě jste na lokalitě, kde před 300 lety vlastně dojít se v docela léte těžbě. E pak se tam třísta lety nic nedělo, tak tam máte prostě zase zpátky staré komplexní plasovětěj porost, který má vybrané charakteristiky, tak prostě je to obrovské, ale prostě tak je to secondary. Ale jak říkám, asi primárně hlavně z hlediska pohledu tím biodiversitě, jestli tam jsou ty druhy, nebo nejsou. A to, to, je asi, to je asi důležitý. Takže, když se vrátím teda k těm, těm Karpatům, tak překvapivě, když se podíváte do literatury, tak obecně se mluví o tom ano, Karpaty, prostě to je to je, to je to je to místo, kde ještě jsou ty talasy a tam, tam je určitě najdete, a, mm, je jich tam určitě spoustu, ale e, když se podíváte do reality, tak zjistíte, že vlastně nikdo nemí, kde jsou, kolik je, a jestli tam vůbec nějaký jsou. A jediná země, která v tuhle chvíli má relativně slušně udělanou inventarizaci z těch karpatských zemí, to znamená Slovensko, já nepočítám nám, když, když tu Karpaty taky kouřek nám zasadovala, ale z těch tří zemí, tak je Slovensko. Jo? A Slovensko, ještě v 70. letech za doby profesora Korkala, což byl takový první takový významný lesnický ekolog, který se věnoval za tématu, tak on odhadoval, že na Slovensku existuje minimálně 23 000 tisíc letrnou A ta aktuální mentalizace, která je udělaná, která je opravdu udělaná v terénu, na západě nějakých že můžete se na ní podívat tady na tom webu prlesk.sk, a ukazuje, že těch lokalit je výrazně mý, a že celé Slovensko má pravděpodobně do, de, do, do 10 000 hektarů něčeho, o čemu bysme mohli dneska říkat prles. Jo, a zároveň, ale to ze Slovenska, kteří to dělali, tak prostě oni to opravdu brali tak, že do toho prlesa zahrudili i ty lokality, to znamená slnější distribuance, který z toho nevyšleněvali, který považují za přerazenou součást vývoje, vývoje toho vývoje toho lesa. Vidíme no, tady obrázek, kde, kde se ty lokality zachovaly a logicky prostě samozřejmě uh, jsou to nějaké... Uh, jsou, to, jsou to většinou horské lokality, v Nížinách se toho zachovalo minimum. To znamená centrální Slovensko, nízký katry, vysoký katry, malá roka a fatra, a pak jsou to lokality tady v s Satrajinov a, a Polském. Když se podíváme na distribuci těch lokalit, tak to jenom to, co zbylo, jsou opravdu hory. Tady vždycky se můžete podívat na uh, jednotlivé parametry všechny lesy a uh, potom uh, ty, uh, to, čemu tedy říkáme primary forest. A tady vidíte například z hledy z náhořské posun prostě uh, mm, Jsou to lokality, které jsou na extrémních uh, svazích, na prudkých svazích. Jsou to lokality, které mají relativně komplexní relier. Jsou to lokality, které jsou daleko od cest. Jsou to lokality, které jsou relativně daleko od vesnic. A znamená jsou to prostě lokality ve vyšších nadmořských vyškách. To znamená, že vlastně ty palese nejsou rozhodně reprezentativním obrázkem toho, kde všude na Slovensku ty lesy, ty lesy byly. A jenom případ těch, těch spočítaných výměr. To, co je zajímavé, je, že z těch přibližně 10 000 hektarů prlesu, pouze 60 těch větších a celkově 73 70%, 70 je vlastně dneska chráněných v 5. stuňi ochrany, to znamená, že nehrozí riziko toho, že budou v rámci nějakého záchranného a slančního managementu zlikvidovány. což je zase překvapivý, vzhledem, jak málo těch lokalit zbylo. A vzhledem k tomu, jak vlastně se historicky, nebo jak, jak se ty pokládalo, že Slova z těch, těch, těch, těch nedotčených mají relativně hodně. A e, Slovensko je jediná země, která má to vlastně tak udělat. Pro Ukrajinu neexistuje nic v zásadě, i jsou tam pokusy, ale dobře, tak Ukrajina je složitá země, ale ani pro to Rumunsko, o tom ještě budu se budu bavit, vlastně neexistuje do dneška nějaký pořádný stůl těch, těch nedotčených lokalit a o tom ještě, ještě uh, ono No a uh, je, to, je, to, je to samozřejmě výsledek uh, toho, že přestože to, že prostě vyhráží to lesy mají různé posystemové služby, A prostě v minulosti ta hlavní, kterou ty lesníci často považovali za primární a která se v těch lesích využívala, je ta produkce toho třeba. Jenom tady příklad všech různých systémový služeb. A dneska se to trošku mění, a samozřejmě se mluví v souvislosti s klimatickou změnou, v souvislosti s tím, co se děje v našich těch dalších systémových službách. A to je dobře a já věřím, že i ten posun v tom vnímání těchto subty našich vlastně uh, umožní určitou změnu, která je na obzoru, ale která musí být rychle, aby jsme, aby abychom aspoň část těch rokladit, které společně zbývají, uh, zachrání. A samozřejmě uh, to, co uh, to, co je asi pro nás za všech těch uh, společenských služeb, které jsou často důležitý, ale tu, kterou asi máme uh, relativně zásadně, prostě ta druhová humanitost, který ty lokality poskytují. Uh, ale nejsou to hlavně to jenom ty ikonické druhy, které často ani na těch vlastně pravlesích jako takových nejsou závislé, Ale je to prostě celá řada ostatních druhů, hlavně různých růb, hlavně hmyz, houby, mechlišeníky, aby prostě ty prvasy poskytují uh, uh, biotop a poslední vlastně biotopy pro různé druhy které z v naší krajiny a hlavně z těch ostrážství lesích nemůžou, nemůžou existovat. Jo? Takže to, co my se vlastně uh, snažíme dělat, je, snažíme se pochopit, uh, jak ty primární lesy, převážně teda horoský lesy v těch tarpatech, ale ne v tarpatech, to tak vám ukážu, fungují, jaké ovlivňují v distrupance a jaký vlastně uh, to má dopad nebo význam pro ochranu přírody a pro management lesů v krajině. A jak už jsem říkal, ty instrumentace studujeme proto, protože se ukazuje, že má opravdu zásadní efekt na tu krajinu, na to fungování lesů, hlavně třeba na ty hodské a že to může být i velmi uh, zajímavý efekt na, uh, na ty druhé. A že to je opravdu věc, které je potřeba rozumět, které je potřeba studovat. Jenom tady v příklad z Balonského národního parku, Kdy uh, uh, kolegové uh, Jatmileck uh, udělali takový jednoduchý přehled, kdy se snažili popsat, uh, kolik prostě druhů z různých taxonomických skupin uh, se nachází v těch distribuovaných lokalitách a kolik z těch ústech zelených, nebo v těch zelených lesích, tak jak my je známe z těch větších Prostě překvapivě vyšlo, že paradoxně to není tak, že ten zelený les by byl bohatší, ale naopak, se vypadá, naopak to vypadá, že prostě tady ten rozpadecký prostě je, je bohatší a samozřejmě to neplatí univerzálně, jsou některé skupiny druhů, některý čeledi, kteří prostě preferují tohle, ale je celá záda druhů, kteří prostě potřebují ke snímu životu takovéto lokality. Jo? A samozřejmě proto si myslíme, že je rozumět tomu, jak ta krajina funguje, jak, jak vlastně takové události, jako jsou takhle silni vysvice, které jsou v poslední době relativně běžné a patří do naší krajiny, jaká je jejich role a jak vlastně se tenhle spolu dále vráleska obnovuje, jaký efekt to má na strukturu lesa a následně na ty další ekosystémové služby. A nebo samozřejmě takovýhle okropný rozpad těch hodzkých smačin, které jsme byli svědkem ve vybraných oblastech střední Evropy znamená, že pochopení toho, nesamovám za některým ty slide, ale samozřejmě spoustu toho mám običně a včera jsem to dělal do pomoci a tak já doufám, že mám običně na nevadí, tak stejně ty články jsou angličky všechny dívat. Tak, tak, tak prostě ten režim dystupanci je opravdu zásadní věc a jeho pochopení je, je, je, je, je důležitý a proto vlastně se tomu věnujeme těch posledních 15 let protože se ukázalo, že lesníci opravdu nerozuměli a že to je právě dneska, po těch, dnešní době se ty věci trošku mění a ještě co 15 lety, kdy byste ukázali takovýhle fotky prostě, uh, lesníkům, tak by vás poslali do co to je za hruzu, co to je za kalamitu. Dneska už minimálně někteří lesníci rozlišují mezi slovem a mezi slovem mistrkulace, protože kalamita je něco negativního ve smyslu toho, že vám to způsobuje rozprávskou škodu. Zatímco jsou prostě vytupánce nějaký přirozený jak v tom lese, který nastal, ale automaticky z toho žádná žádná škoda, žádná hodná škoda protože tady žádná hodná škoda nevznikla, protože to je národní park. A naopak je to přirozený proces, který my je potřeba a potřebujeme jak ho chápat. Ale samozřejmě je to stále velmi horký téma no? a to, že to je horký téma, obkazuje jenom třeba ten protože eh, lidi, ale to se netýká jenom střední Evropy. Je to horký téma uh, vlastně, uh, světový, v souvislosti s formatickýma změnama a v souvislosti s tím, že se diskutuje o tom, jak se vlastně mění režim instrupancí a jak teda vlastně uh, to může ovlivnit to chování našich lesů a jestli vlastně ta tematická změna přináší nějaký nový, uh, nový uh, řekněme, nový vlivy do dynamiky těch lesů. A jestli teda vlastně ty lesy posouvá a posouvá ty disturbance někam, kde, kde vlastně nebyly přirozeny. Je to velký téma v Západní mě Americe, hlavně v souvislosti s požáry, kde, kde vlastně americká vláda utrácí biliony dolarů na prevenci proti požárům. A samozřejmě díky tomu, že prostě máme suší klima, zároveň jsme změnili výrazný lentius našich lesů, tak to. Ovlivňuje to, co se v té krajině děje, ale je to velký téma i na Slovensku. To je obrázek z městní a takhle vypadá Národní park městní po, po tom, co a, slovenští lesníci vyhodnotili a, klimatické změny jako zásadní vliv a, nebo zásadní činitel, který ovlivňuje a změnil chování lesů a, a tvrdí, že prostě klimatická změna měla posunulá systémy mimo uh, vlastně nějakou historickou leze a že je potřeba prostě ty lesy zachránit. A zachraňujeme tím, že prostě odstraníme ten srek uh, z těch vlastních a lesů a vznikají tam takovýhle oblastí, velkoplošní vlastně honyny, které jsou stále prezentované veřejnosti jako zachránivání lesa. Přičemž, když porovnáme některé místa, které jsou ve uh, zásahu a uh, které jsou nápad zachraňované, tak samozřejmě je na každém, aby si posoudil, co, teda se, tam, co se tam děje. Takže, takže tady je vidět, že vlastně to nepochopení toho, co se v té přírodě děje a jak ty naše vlastní lesy tady stále je, a že je potřeba se tím zabývat. A proto vlastně, jak už jsem říkal, když se to ještě dostáváme k co děláme, tak vlastně za posledních 15 let, nebo pardon, za 10 let, uh, jsme vlastně založili, uh, vyhledali jsme prostě zbývající, Primární lesy v Karpatách založili jsme síť PLO, síť na kterých se právě snažíme pochopit vliv distrobancí na, na strukturu lesa a následně to, jak v tradičním měřítku ty distrobance ovlivňují některé ekosystémové služby, jako je například tady biodiverzita nebo ta, nebo ta biomasa uhlík, což je dneska, ne, což je dneska velký téma. Jo? Vlastně vzniklo to. Je to proto, že vlastně byla velká politika toho, že to, co prostě jsme zjistili na Šumavi, neplatí Evropa, z různých důvodů a že prostě je to je specifická lokalita. A tak jsme řekli, dobře, tak my prostě se podíváme, jak to funguje na obrovský v nějakou většinu krajinní a Samozřejmě jedna z velkých limitací toho našeho režimu je, že my sice máme v dyktikulních lesilách, jsou to prostě fragmenty, jsou to 100 hektarový, 200 hektarový lesy, tady prostě jsou Diskutabilní z hlediska toho, co, co vyvznikneme a, a jak, jak, jak vlastně reprezentují celou tu krajinu. A bohužel ta dosávaná lesnická věda prostě byla často založena na tom, že je jeden prales a ten prostě zkoumáme a to jsme měli zkoumané, platí prostě pro celou střední Evropu. Takže my jsme prostě si dobře, tak jako máme tisíce, tisíce hektarů nepopřených. Asi no, tak to prostě zkusíme udělat tak, že prostě zkusíme pokryt nějaký velký krajinní cyklus a založíme prostě stovky tisíce tloch eh, po celých eh, trálesích Tarka a zkusíme prostě zjistit, jestli dokážeme eh, z toho eh, odpovědět na nějaké ty zásadní otázky týkající se dynamiky těch přirozených lesů. No a je to právě souvislosti toho, že se objevuje celá na rozstudiení v prestižních časopisech, jak ta klimatická změna prostě mění ten režim vystupancí a jak to, vlastně, to bude mít prostý vlastně dopad na ty naše lesy, tady jenom jednu studie prostě z prestižíme časopisu, Uh, prostě ukazuje, jak vidíte, současný stav a tradice do budoucnosti a prostě se zvýšlí množstvím dřeva prostě, uh, uh, narušeného prostě disturbancema a to oheň, úrovec nebo vychřice, co se na tom často i naplňuje, když se podíváte dneska, co se děje v těch ale ro Ale uh, je s tím spojená celá řada uh, zajímavých, uh, zajímavých dopadů toho Review, zase v prstním časopise, tak vlastně se snažilo uh, zjistit, jak teda ty distribúce uh, ovlivňují ty vybrané ekosystémové služby a biodiverzitu. Tady jsou prostě různé ekosystémové služby, o některých jsme mohli diskutovat, jaký mají význam, ale minimálně je tady, je tady prostě uh, produkce dřeva, nebo je tady voda, ochrana vody, nebo ochrana před nějakými lavinami, uh, uhlík samozřejmě, rekreace. Uh, pak je tady ale i uh, druhová, uh, druhová, uh, druhová bohatost, tady všechny má pozitivní, uh, třetí všechny má neutrální, uh, třeba všechny má negativní. Můžeme se podívat, že třeba v případě dřeva, dobře, tak jako většina těch efektuje negativní, což dává smysl prostě, když bude k disturbancí, tak to znamená občasně uh, snížení vlastní množství dřeva, jakoby zelenýho, který v tomhle je, ale když se podíváte na některé ty diversitní parametry, tak naopak, jak to vypadá, že ty na můžou mít pozitivní dopad na, na, na, na, na, na, na spoustu na organismu, takže oni začali používat slovo disturbance paradox, který vlastně znamená, že je potřeba tady ty obrázky vnímat trošku s rezervou a, a rozumět, co, tam, co, co za tím je spojené. ale my často jsou se tím starší lidi, a nevím, jestli dneska děli náhodou nový noviny, já jsem s tam velkonek odstarnoval, prostě článek potom. Jak je, jak, je, jak je velký problém s Úrovcem v hospodářské krajině, jak vlastně ministerstvo zemědělství mění některé metodiky, které byly dlouho aplikované, aby prostě ty lesníci ten problém vyřešili, do videa lesích. A uprostřed byla škodka prostě z kvildy, bez zácelovka prostě za kvildou a bylo tam napsáno, jak prostě ten rozplatnou Úrovce zničil tam zelený les od tí kvildy. je prostě vytažený z kontextu. Já jsem nechápal, jak to tam a jak to to, to, to nemělo tam malá dohromady, ale neměla žádnou fotku, jak zcela nějakou fotku strašlivou, a celý to prostě úplně otočili a ten lidi prostě tomu vůbec jako nemůžu rozumět, o čem se tam teda mluví. Takže proto si myslím, že je potřeba o tom mluvit a je potřeba to těm lidem vysvětlovat, že je se mezi úpravským masem a zvláště chráněným územím, samozřejmě. Jo? A další důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že my tady hodnotíme něco, hodnotíme toho, jak se to lesy. A máme prostě nějakou řadu měření, pozorování, které často 20 let a 30 let a v tom ty vlastně fungují prostě na škále stovek, stovek let. A tady je prostě, bude hypotetický graf, nějaká variabilita prostě té krajiny, přirozená, historická a potom nějaký vývoj ekosystému. Ale tady je docela hezký, nebo mi se tady tady ten graf, my vlastně tady vidíme při nějaký hypotetický. Jevy toho, co se v té krajině může dít, ta krajina může přirozeně fluktuovat, nebo prostě může docházet k nějakým výrazným změnám, nebo může přirozeně fluktuovat, pak dochází k nějakým změnám. No a my tady s tou naší krátkou tady do, tady, tady do pozorování zásadně vlastně nevíme, co se opravdu děje. Jestli prostě tento nárůst, to tady vidíme, tak je součástí nějakých přirozených fluktuace, anebo opravdu dochází k změně, změně podmínek. No, a to je vlastně prostě si uvědomit. A, a z toho důvodu vlastně potřeba, jako potřeba nejdřív o, o tom lese a v té krajině něco vědět. Takže, jak jsem říkal, <těk> se snažíme pochopit to, jakým způsobem disturbance funguje v, v tom krajině až regionálním měřítku a jak to ovlivňuje následně strukturu lesa a jak to, to struktura lesa může ovlivňovat některé ty, ty, ty, ty funkce toho lesa. Takže založili jsme si na sítě v tuhle chvíli než tisíc, tisíc trvalých ploch, na Slovensku, na Ukrajině, ve dvou částech Rumunska, v tuto chvíli ale, se snažíme na sklopě i na Balkán, ale to je ve, ve, ve fázi vývoje. Fázi v zásadě první věc, co jsme často museli udělat, na Slovensku to bylo jednoduché, tam jsme se domluvili uh, s kolegama, ale třeba v Rumunsku jsme si museli tyhle sami najít. Jo? Protože se ukázalo, že Rumuní nás poslali, pomohli vlastně si vystolit, že je pravda, že jsme tam přišli a prostě to jako z našeho okolí pravda nebylo, ale pak jsme je jako sami našli. Uh, Úžasné lokality, jedna z těch úžasných lokality je Fagaraš. Nevím, jestli znáte, nikdo a jestli jsme nečetli tarpačký hry, tak prostě za revoluce po revoluci prostě Fagaraš byl takový... To, ta, to, bylo, to bylo prostě něco, to byla ta divočina, ono to opravdu je. A teď se ukázalo, že jsme jenom někdo nic tam mají. A prostě Fagraš, uh, prostě je neumitelný území, kromnatelný, uh, z Bělověří, nebo dokonce my prostě prodíme, že má možná i větší Hodnoty, Není chráněný neexistuje tam zvrťaná ochrana a bohužel velká část těch lokalit dneska je horožená těžkou, ale o tom budu později. Když jsme se prostě našli, vytipovali jsme si spoustu zajímavých lokalit a tady jsme prostě náhodně založili spoustu takzvaných lesnických, které máme výstupných tlod, kde prostě se měří spousta parametrů a měří se tam prostě pozice stromů, délky stromů, prostě strukturní parametry, které jsou důležitý z hlediska pokopení, co, co se v tomhle se děje, ale zároveň, a to je něco, co v globální měřitku vůbec není nový, ale ve střední Evropě se tady kterým nástroje ale zároveň se, se snažili vlastně získat vzorky, dendroekologické vzorky a, z těch stromů. A vlastně používáme dendroekologii, to znamená Stáží stromů, ale i, i to, jak ty stromy roztou, k pochopení toho, co se z těch lesích historicky dělo. A aby, jsme to, aby, aby to mělo nějaký vlastně smysl vůznat, tak těch stromů potřebujeme hodně. A v tuhle chvíli vlastně jsme dali dohromady databázy víc než 20 000 stromů, což je jedna z největší největších databází ve střední Evropě. A ten nástroj samozřejmě je používaný historicky, ten prostě vlastně používají k rekonstrukci vlastně klimatu, ale e, používají relativně malý počet stromů. A v poslední 20 letech je obrovský boom e, v rámci lesnické ekologie, využívání tady toho pochopení toho, jak, vlastně ty, jak, ty, jak, ty, jak, ty, jak ty lesy fungují vlastně v, v rámci krajiny. Právě z toho důvodu, že máme zatím hrozně málo nějakých trvalých ploch, kde. My jsme měli víc 20 letých 30 letech na vysledování. A jeden ze způsobů, jak tohle náhradit, je prostě ty stromy navrtaře rostly a z toho zpětně odvozovat, jak vlastně ta krajina fungovala. No jenom tady musím zmínit, že ten náš výzkum vlastně, vlastně je to levný z hlediska toho, co potřebujeme za vybavení, ale je hrozně náročný na zběr v terénu. Je to, to, to založené na obrovské množství lidské práce a Všechno to by nešlo prostě bez, bez, já nevím, možná dneska už stovky, dvou stovky, stovky lidí, kteří s náma každý leto absolvují často dva měsíce v terénu způsob. O to, co říkám, že to, co tady pokazují, není moje zásluha, je to prostě celý lidí, kteří s náma v tom terénu byli, kteří byli natření do těch těžkých terénních místů. Hmm. Ondra David byl o je řeč Afrika Kamerun, vlastně takovej takový třítěděný terénický na Fagaraši se velmi dobře srovnat s nějakou třítěděným a na bázi na Canbernu. A ještě tam je v tomto velká zima, takže že to má ještě nějaký další specifika. Takže těch lidí bylo mraky, někteří s námi jezdí pravidelně, ale od část nich absolvuje v rok a řekne nám, že bylo to super, že mi to stačilo já paduju k třižku, tam Ale naštěstí je budou nadšenců, který prostě s náma, s náma tady jezdí, tady jenom příklad. Vídeo letního typování na kladerašek si zběru dál. Já se to v té 15. 000 sněhu a jdete do terénu úplně mokrý, a takhle to je Takže no, takhle to vypadá, že je hezký, takže Ona je často hezky, ale někdy je to docela náročné. Takže jenom znovu chci uh, říct, že to je prostě fakt terénně intenzivní práce. No a z těch letoků vlastně vyšplhat je hodně, tak se dá, dá poznat spoustu věcí. A když to schrnu jednoduše, tak prostě ten trend toho, jak ty stromy oslouchají, nám něco říká o tom, jak vznikli. A přestože my jsme schopni poznat, jestli uh, ten, ten, ten, ten důvod rozpadu uh, tým minulé generace byl třeba Kůrovec nebo, nebo Vyfřice, ale jsme schopni poznat to, že tam došlo k nějaké distribuanci. Lásky to právě poznat z toho, že tady vidíte, že ten strom rostl relativně rychle, od začátku na velné ploše, až se dá detekovat statisticky, nebo tady rostl pomalu, to znamená, byl schovaný pod nějakým starým stromem, tady ten strom může, a ten malý strom začal odnust A pokud máte těch vzorů tisíce, tisíce, tak jste schopni vlastně v té konkrétní struktuře lesa přizadit nějakou historii toho, toho porostu. Jsou na to různý statistické metody, je to docela vymakalí, dá se to prostě statisticky hodnotit, objektivně hodnotit a pak detekovat vlastně potom na úrovni té plochy ty píky, kdy, kdy kdy je prostě došlo k nějakému intenzivnímu narušení, což je třeba tady, nebo tady, anebo plocha, která prostě neměla za tu dobu existence žádné intenzivní, intenzivní instrupanci. Ale tohle zase je založené na obrovské množství práce. Já tady vidím pár kolem od nás, od nás hlavu. Michal, Martin, všichni ví, o čem o o mluvíme. Často se lidi myslí, že jsme blázni. Prostě Máme tam tisíce takových takí, které jsou na roben vrty, které prostě měří desítky měří lidí. A je to ale prostě nezbytný základ k tomu, abychom vlastně dokázali něco v tom krajiném měřítku udělat a nejsme jediný. Dneska tady mezi námi a teply, který se nel Severní Americe. A je to prostě disciplína, která se hodně rozvíjí a která umožňuje opravdu pochopit to, jak to v funguje v případě, že prostě nejsou nějaký dlouhodobý datlastromalej ploch. Takže jenom příklad případ toho, taková plocha, která z nějaké nějaký disturbance, má prostě nějaký takovýhle signál, je tam prostě vidět peak té větové struktuře, pík těch tak něco takováto plocha má zase úplně jiný, jiný, jiný datrkologický signál, protože tam vlastně prostě nedošlo žádným Výrazným rozpadu během posledních 250 let a tam postupné obnově odrůstání a odumírání těch stromů. Takže my vlastně nedokážeme přesně říct, když ten byl ale my vidíme tu to reakci toho nového lesa, po tom podůžení po toho původní generace. No. Jak jsem ale říkal, je k tomu opravdu potřeba velký množství stromů, aby jsme něco takového mohli udělat. Takže když bych teď v krátkosti sprnul, to, co. To, co jsme tady zjistili v těch Karpatech, když jsme na tom nikoliv několik článků, které vlastně se týkají režimu těch disturbancí, ať už ze Romůcka nebo ze Slovenska, tak jsme prostě zjistili, že ty pro ty romské snačiny jsou typické vlastně vše, všechny, všechny ty disturbance, Všechny disturbance z hlediska těch jejich intenzitů. Tady vidíte střední Slovensko, vysoký tátri, nízký tátri fatru. A tady jsou prostě jednotlivý vybraný periody od 18. 18.40, 18.50, 18.60, to byla s, velk, s, s velmi intenzivními disturbancemi. A potom zase z toho letce nedělo nic a v roce 1940, 1950 byly, byly další disturbance. Každopádně těhorské smrčiny můžou fungovat v tady těch slabých disturbancí, ale zároveň je pro ně běžný atypický, a, jsou běžný, atypický a, a, a disturbance střední intenzity který i takovýhle relativně homogenní prosty, který na první pohled vypadá jako kulturní značák vyzázený člověkem, ale je to prostě jenom důsledek uh, relativně silné disturbance na relativně uh, úrodném stanovišti, kde ten les se prostě obnovil na relativně uh, velké ploše a zatáhnul se vlastně do takového homogenního lesa. A vlastně našli vlastně jsme i, i v o relativně silných distribucích který podporují, že to, co se stalo na Šumavě, prostě není extrémní nějaký výjimečný příklad, ale že prostě za příhodných podmínek, a já naště to o tom budu se prostě ty hořský opravdu můžou uchovat tak, že se prostě ospávají velké velkých na velkých pohách. No, tady je případ ze Slovenska, ale v to je takové, spíš je taková disturbance současná střední intenzity. A vlastně to studium těch elektronných lokality, nás potom dovedlo i k, k myslím si, že relativně z našeho pohledu a z pohledu Evropy, střední Evropy, zajímavýmu, zajímavým výsledkům, který se nám podařilo odlikovat v báloči, což pro nás je takový, i docela, docela vechlo, jsme na to píšný, protože to je článek, který vlastně vychází z naší skupiny a máme prvního autora, máme většinu autorů v autorském kolektivu, takže snažíme se prostě i tu vědu prodávat za ty výsledky. Takovýhle časopisek. V zásadě ten výsledek uh, je takový, že my jsme vlastně našli důkaz uh, toho, že uh, může i v takovémhle relativně velkém regionálním měřítku, na relativně velkém trendě docházet jakoby k synchronizaci vývoje a zároveň k velký relativně velkých jo, jako nejsme první, ty studie vlastně, jsou třeba i ze Severní Ameriky, uh, kdy uh, prostě na obrovských vlastně na, na vlaterně obrovské flotách ukázáme, že prostě extrémně suchá a někdy v 350. Lety vlastně měli zásadní efekt na to, jak se ta takhle vybírá dalších další, další 150 let. A my jsme prostě měli z toho, že eh, podstatná část těch stromů ve všech těch lokalitách vznikla eh, v 12. století eh, působení silných distribuancí, ať už to byl půrovec, nebo vychřice, nebo i kombinace suchá kůrovce a vychřice. A že vlastně následně v roce 1900 došlo k výraznému poklesu poklesu a to znamenalo, že vlastně my jsme se na začátku roku 2000 poslili situaci, kdy jsme na spoustu těch lokalitách měli relativně dospělý, staré lesy jako důsledek nějakých předchozích disturbancí. a že to, co se vlastně dneska v těch lokalitách děje, není jenom důsledek těch probíhajících klimatických změn, ale je to vlastně důsledek předchozích disturbance. To znamená, a vlastně je to takový trošku článek, který jde proti všem těm současným kránkům, je klimatická změna, velké disturbance, je to všechno vlastně důsledek klimatických změn, ale my že to není vlastně jenom důsledek potenciální pro, pro, pro, probíhajících klimatických změn, ale že za to můžou ty disturbance, které vlastně před 20 lety vytvořily, tu krajinu, která dneska je prostě zase na další výstrumace. A že takové prostě může dojít i na škále prostě 2000 km, kilometrů. Což si myslím, že je důležitý říct, protože vlastně <hý> uh, to, co se ta klimatická změna dneska zneužívá mezi dostníkama k tomu, aby jsme řekli dobře, to, co je třeba důstatek pneumatický změn, vůbec to není přenozený, tak musíme prostě jít s tím něco, něco dělat. No a tady, tady, tady v té souvislosti ještě uh, je, je jeden zajímavý, uh, zajímavý myšlenek, který vlastně uh, teď testovali kolegové z Vídně, a který, když to schrnu, na tom obrázku, který jsem nakreslil, vlastně trošku, uh, trošku vysvětluje, proč vlastně uh, ty disturbance uh, můžou být uh, výrazně heterogenní. Na uh, turistiku Ukrajiny. To už je, je živá, to jsou prostě autonymní nebo liberální oblasti karpat. A vlastně tahle studie ukazuje, že v důsledku toho, že uh, tady je mnohem komplexnější terén, geografický, uh, uh, mnohem extrémnější třeba s Skalislamu, který vlastně snižuje konektivitu uh, toho lesa a vlastně snižuje možnost disperze toho kůrovce. Tak proto na Šumavě prostě, ta kurovcová disturbance, která tam proběhla, byla výrazně extrémnější a silnější než některé některých třeba v Lysopěch nebo v těch Alpách. Jo? A je to něco, co bychom rádi ještě ukázali na těch našich terénních nejen uh, a potvrdili, potvrdili, potvrdili to. Takže ono prostě, uh, to má i svůj problém, že každá ta otálitá je toč unikátní, takže šumova díky tomu svým geografickým raliefu je prostě náchylnější na mnohem silnější disturbance než vybraný lokality prostě v Alpách nebo ve Vysokých Vatrách, ale jenom hovodnostelci plnostoje Raky Šumava, plnostoje Plešní jezero. A to je jedna z mála lokality, kde vlastně ta, ten současný rozpad nedo tak intenzivní jako na těch ostatních lokalitách. A jenom taková perdička, to je i jedna z mála lokalit, kde jsme našli, našli uh, neužitelnosti starých stromů, stromů starší než let, a my jsme si mysleli, tak super, Karpat je prostě, tam najdeme spoustu starých stromů. Ale nakonec se ukázalo, že díky tomu relativně intenzivnímu uh, režimu na najít starých stromy, i, i když jich máte 20 000 na hodě v ramech je relativně unikát, ale tady z toho kradu proštního máme víc 500 starých stromů, než celý celé Karpat. No, a je to prostě daný tím, že uh, ten Karp prostě byl unikátní a přestože byl distribuovaný jako je dneska, tak prostě vzhledem do těch stromů, ty distribuce přežila, a to jsou právě ty pomalu rostoucí potlačené stromy pod tím základem těch starých stromů, který, který dosáhl toho extrémního věku. Takže přestože dneska většina těch 500 starých stromů je, tak i tady zaděláme na další generaci 500 starých stromů, protože jsou tady prostě ty potlačené menší stromy, které jsou staré velké a mají 200 mají let. Takže když vám vyfaný někdo říká, že prostě ti porovci ze, ze Šumavy za starými stromy, tak není pravda. Minimálně tady na prstní mezeře, ale i z toho, vlastně. Uh, je, je, je nová generace, teď se dostali samozřejmě, uh, my, my už se jich, jich nedožijeme. Ale, uh, jak už jsem řekl, to je možná ten toho, proč třeba v některých těch lokalitách ty se jsou slabšího charakteru než, než na té šumově. Takže, když bych to shrnul, tak. Uh, <coughs> Dneska prostě to co, to, co víme o těch, těch disturbancích a o tom, jak, maj, jak, jak, jak, jak vlastně ten režim distrubancí naší krajině funguje. prostě je takový jednoduchý, takový jednoduchý schéma, který ukazuje, že pro ty sminy je, je potřeba počítat s prostě celou tu variabilitou toho režimu disturbancí a že prostě i ty silně disturbance jsou pro ty smrčiny a typické, ale. A ono to platí i pro ty jednoduchiny, když o těch jsem nemluvil, tak prostě dneska existuje celá řada studií, která ukazuje, že v těch jednoduchinách jsou distribuace důležitý a vždycky tam byly a, a vždycky tam budou. A je to třeba s ní počítat, že to, co se historicky vyslelo, jak nám prostě ty naše prohlasy v střední Evropě fungují tady v tom režimu té gpu dynamiky, tak to prostě není úplně ne, ne, není tak. Já jsem jenom mm, zmínil ty bučiny, to je, to je takový současný projekt, kdy vlastně jsme zjistili, že, že prostě i ten Balkán je neužitelný a že na tom Balkáně je prostě celá hra náhradních lokalit, o kterých jsem neví. A že prostě země jako Bulharsko, Albánie, Bosna, nebo i Chorvatsko maj, mají klenoty, které často nejsou chráněné, o kterých jsem neví, o kterých neví lesníci, o kterých často není místní. A snažíme se vlastně i v rámci. Mojího UNESCO projektu, UNESCO, kde je vlastně je, je, je věců, který se v rámci UNESCO snaží vyhlašovat bukový bukový, uh, bukový pralesy Evropy jako, jako součást světového UNESCO-dědictví, tak vlastně jim pomáhá v tom, že, uh, že, že jim k tomu dodáváme data o tom, jaký charakter ty lokality má a že, to je opravdu, že jsou to opravdu původní lesy. A jenom, ano. my jsme udělali takový první screening uh, těch baltánských lokalit. Tak prostě v téměř v máme stromy, které jsou 400 až 450 let A opravdu to jen ukazuje na to, že přestože Balkán historicky byl svým místo, kde, kde, kde, kde lidé měli loty voliv na krajinu, tak jsou místa, které prostě uh, jsou přirozený a jsou to často lokality o rozloze stovkách hektarů. A o to je smutnější, že se o těch lokalitách nevím, že jsou chráněné že, že a že dneska i často mizí vlivem prostě uh, velkopložených, uh, velkopložených změn té krajiny. Takže jenom příklad nějakých těch uh, fotek. Jedna z uh, příklad pivých okladek je Bulharsko. Uh, doporučuji uh, pokud někdo chce zažít uh, hezký, hezký, hezký opravdu velký komplex bukových lesů. Uh, centrální balkánskej uh, park uh, v Boharsku. Uh, spousta, spousta zajímavých okladek. S relativně vymachaným stupně ochrany, které by mohl být vzorem pro některé národní parky ve Střední Evropě, jak na Slovensku nebo, nebo, nebo, nebo i v České republice. Takže tady je takové shrnutí toho, co, jsme, co, co si myslíme, že prostě platí pro ty disturbance. Snažíme se prostě ukázat ten význam těch, těch střední a vysoké intenzity a zároveň na tu variabilitu a komplexitu v čase a prostoru a na ten prostě nerovnovážný, nerovná, nerovnovážný pohled na, na, ty, na, ty, na ty disturbance. A vlastně to tak trošku odpovídá i na tu, na tu otázku, disturbance rozhodně nejsou vlastně žádným ohrožením pro existenci těch karpatských lesů nebo i těch balkánských, ale spíš je to ta nevědomost a to uh, nedokonalý vlastně lidský vnímání a ten nezvládnutý uh, management těch lokalit, uh, který vlastně je hrozbou pro, uh, pro, uh, pro celou řadu těch, těch uh, hlavních smrtových lokalit v těch karpatských uh, horách, ať už to na Slovensku nebo v Rumunsku. Například vlastně, uh, lokality bez, bez, bez managementu po disturbanci, anebo ten alternativní způsob toho, jak se s těmi disturbancema smažit v některých lokalitách vypořádat, vypořádat lesníci. Jo, je, to, je, to, je to opravdu tristní, že přestože už toho dneska víme tolik, tak prostě do té praxe se ty poznatky dostávají pomalu a, a e, to, co se dneska děje na obzáklad tomu Slovensku, je opravdu, opravdu velmi, velmi smutný. Jo? A obzáklad smutný e, z toho hlavniska, že dneska existuje už relativně dlouhodobé věření o tom, jak se ty lokality vyvíjejí po těch a jak relativně uh, krásný, krásný les, heterogenní, strukturně bohatý, vzniká uh, na těch lokalitách ponechaných na samovolný vývoj, v porovnání s tím, jak se lesníci vypořádávají uh, následně s tím, když se uh, ta lokalita zpracuje. To jsou intenzivní výsady na těch lokalitách na těch zpracovaných uh, průvcem. A samozřejmě, jenom tyhle fotky a ty data, které už máme, ukazují uh, Valský národní park. Uh, který pozvaná 16 let, prostě ten les tam rozhodně bude jiný a rozhodně bude i do budoucna mnohem odolnější uh, vůči těm instrumentacím, protože prostě uh, bude řidší, bude strukturovanější a nebude prostě tak náhodně na ten další rozpad, jako jsou tady tyhle lesy vysázený na těch, na, těch na těch zachráněných lokalitách. Jo, tady jenom zpad, dvou lokalit, ve zpracovaná a nespracovaná, nespracovaná, nespracovaná instrumentace. Nebo další příklad toho. A opravdu stojí za, to, stojí za to se do těch lokalit dívat, protože to vlastně ukazuje, jak vlastně máme výkyv, nebo jak, jak, jak vlastně ovlivněný je pohled na to, jak fungují lesy a jak vypadají lesy v naší krajině, protože my známe ty hospodářky ale známe velmi málo ty lokality, které se vyvíjejí přirozeně bez vlivu, vlivu člověka. Takže, jak říkám, rozhodně nejsou nejsou hrozban, jsou z příležitostí. Proto, jak, jak vlastně se, se i dostat a vymanit z toho neustálý prvů toho lesnického managementu. Ale já bych teď ještě chtěl mluvit o dalších, dalších věcí. Takže jedna, jedna z těch věcí, co děláme, že se zabýváme studenty informací, ale druhá věc, co děláme, je, že se snažíme i pochopit to, jak ty instrumentace ovlivňují strukturu toho lesa. Proč? Proč vlastně strukturu lesa? Protože... Protože vlastně se ukazuje, že samozřejmě pro celou řadu těch druhů, co v tom, co v tom Je prostě jsou vybrané strukturní parametry. které rozhodují o tom, jak, jak, jestli jako ty druhy v tom v tom jsou, anebo nejsou. To je přehled nějakých vybraných strukturních indikátorů indikátor, z jedné aktuální studie. A samozřejmě. Celá řada těch současných studií z těch lesů je založená právě na studiu těch strukturních indikátorů, protože, protože studovat ty druhy zatím je relativně složitý a drahý. Oznámit, že když prostě chceme dělat nějaký mýt, tak co nový studuje, tak, tak z toho důvodu si to ty lidi v minulosti zjednodušovali a existuje prostě hypotéza, že vybrané strukturní indikátory vlastně mají vliv na nějaký druh. Takže my se prostě snažíme. Zjistit, který ty strukturní indikátory jsou významný, a ono se ukazuje, že ne všechny. A že spousta těch strukturních indikátorů, o kterých se předpokládalo, že mají nějaký vliv na ty druhy, tak možná tam ten vliv není žádný nebo nebyl relativně takže, takže ono, to má jistý omezení, ale prostě existuje už relativně dobrý seznam ověřených indikátorů. No a co my jakoby, se snažíme dělat, je snažíme se pochopit, teda ty distribuce o kterých důměří jsou zásadní, o strukturu toho lesa v krajině a jaký teoretický dopad to může mít na fungování těch druhů. Tady jenom příklad toho je prostě opravdu distribuované lokality, hodně distribuované lokality, nebo uh, lokality, které zní do posledné tak můžou mít úplně jiné strukturní, strukturní parametry v porovnání třeba s nějakou lokality, která má uh, která prošla nějakým středním disturbancema. Malý les, hustý les, na rozdíl od světlého lesa a velký množství kvejícího dřeva. Jo? Existují i uh, různé hypotézy o tom, jak vlastně ty disturbance ovlivňují ten les. A tady je taková klasická, klasická hypotéza, která vlastně uh, mluvila o tom, že. A která vlastně i vycházela z toho pohledu historického, že to už je ten pralas, ten starý pralasolitý pralas je komplexní a strukturně bohatý. No? A dneska už je obecně vzmaný faktem, že právě ten distribuovaný les je komplexně bohatý a právě to chtějí jinak, než ten pralasolitý a že v té krajině potřebujeme obojí. No? A teď ten současný pohled je že takový, že vlastně ty distribuce možná v některých lokalitách vlastně můžou v rámci celého toho vývoje udržovat ten les a relativně strukturně bohaté, tady ta komplexita je vyjavřená řekněme neutrálně teoreticky, ale je potřeba třeba i popsat nějakými parametry. No, takže to, co my jsme vlastně udělali, je, že jsme se snažili podívat, jak prostě různí třídy disturbancí souvisí s různýma křídama uh, vlastně strukturní komplexity. A když to zjednoduším, tak vlastně se ukázalo, že uh, je to docela složitý, a že se prostě nedá jednoduše říct, že slabá disturbance znamená strukturně bohatý les, silná disturbance znamená strukturně hudej les. Část tam je vidět, ale na druhou stranu se ukazuje, že prostě ty disturbance jsou silné, slavidně, ale spousta z nich funguje tady v tom střední modu. A že vlastně spousta těch vlastně relativně i silných vede k relativně vysoké míře komplexity. A vlastně tohle je takový jakoby, graf, který lesníci používají 100 let a který vlastně ukazuje toho, jak má fungovat ten les, jak vlastně to funguje v tom cyklu, jak se prostě mění na té ty plošiny jednotlivé vývojové fáze. Ale vlastně ne je to naše studie, ale existuje další studie, které ukazují, že to prostě neplatí. Jo? Že ty klasické prostě teorie, teorie, teorie ne, ne, neplatí a že ten obrázek je mnohem komplexnější. A je to právě v důsledku těch které neustále působí na les a neustále mění tu strukturu. A každá vlastně disturbance může mít relativně pozitivní dopad na vytváření bohatých struktur. Takže tohle je to, co teď vlastně se snažíme. No a snažíme se pochopit, jak třeba tady v tomto případě množství světla se, se liší a je ovlivňovaný prostě mírou disturbanců, to znamená mírou ovlivnění toho závoje a opravdu z toho vycházejí relativně zajímavé věci, které narušují takovýto klasický schéma a klasické vnímání toho, jak to v tom lese funguje. To znamená, že je to vlastně další rukles toho, že to, co jsme se zatím naučili o těch lesích, a to, co jsme si mysleli, jaké lesy fungují, je relativně zúžený a omezený pohled, a že právě z hlediska těch je opravdu potřeba chápat ty disturbance a chápat tam jejich na tu strukturu, protože to může být docela docela důležité. Jedno z takových zajímavých. Téma, kterým, kterým, kterým, se, kterým, se, kterým se věnujeme, je takzvaný, tomu neexistuje český, český překlad, ale jsou to prostě mikro mikrostanoviště na, na, na stromech, které se ukazuje jako zásadní z hlediska diverzity. A jsou to prostě všechno, čemu dřív lesníci říkali vady, to znamená takový prostě věc, jako rozlámání, rozstříštění stromy, dutiny, poškození stromů boubama, nebo takovýhle prostě. Rak, rakovinový poškození, které v těch lesech jsou běžný a jsou běžný ještě těch distribuovaných lesí a chybích těch, těch hovprávských lesů. A který, který prostě mají velký význam pro tu biodiverzitu, protože se snažíme pochopit, jak zase tyhle strukturní parametry souvisí na lesa, právě proto, aby jsme dokázali pak věci přenést i do těch hovprávských lesů. No. Jeden druh, kterýmu se v naší skupině docela hodně intenzivně věnujeme, je těch Tady vám ukážu pár výsledků z práce jednoho našeho současného kolegy, bývalého Martina Vypráše, kde jsme některé ty věci se snažili ověřit na, na, na, na Percebovi a právě Martin svou doktorskou práci dělal v jedné rumunské lokalitě a moře s ukázal, jak vlastně ty disturbance na relativně malé ploše řádek stovek hektarů dokázal vytvářet rozmanité a ekologické biotop, který vlastně umožňuje tomu Percebovi v těch lokalitách přežívat a vytváří prostě různé, různé typy biotopů, který ten petřev tomu svýmu životu potřebuje. A samozřejmě není to jenom pozitivní, samozřejmě ty distribuace dokážou vytvářet i biotop, který by třeba není úplně ale prostě nikdy nevzniká na, nikdy nevzniká na dostávání klochách, tak aby ten petřev nedostupný sítu globalitát přežít. A zase je to studie, která ukazuje, že za výmoc přirozené že třeba v zásadě neulivňují a že třeba je schopnej přihývat i v rozpadajících se lesích, tak není schopný prostě na takových uh, holinách vytvořených prostě člověkem a na zachraňovaných, na zachraňovaných holinách, kde prostě se, uh, se, se snažíme o záchranu, záchranu lesa. A bohužel, když se dostávám znovu k těm globálním změnám, tohle to je obrázek, který dneska vydáme v celé řadě těch karpatských lokalit, a bohužel i v národních národních parcích, a některé národní parcí, parcích, jsou tím fenoménem úplně, úplně ovládaný Tady jenom zlova, taky pohledat vínský katet. A hm, ty studie jsou bohužel velmi, z hlediska například to třeba mají, velmi, velmi nepříznivý, nepříznivý úsledek, tady jenom jsou změny Lentius a změných konektivity biotopů pro Tetřeva te -te umostruovaný na obrázku celých tapa A bohužel pro Tetřeva nastává velmi časy, protože se ukazuje, že za posledních 30 let, se právě díky tady tomu nevhodnému managementu celý řadě těch uh, lokalit, výrazně snižuje uh, konektivita a množství toho hodně biotopů. A že ten Tetřev, když se podíváte tady na ten obrázek, Čedvená barva ukazuje vysokou míru konektivity. Tady se můžete podívat mezi 1985 a 2000, jaký ten je ten úplně negativní. A je to opravdu, opravdu velká, velká změna těch, těch biotopů. Tohle je obrázek z hlízkých tater. Takhle to vypadalo předstupem. Slovensko-Jedavské unie, tohle je z... po vstupu a samozřejmě není to tak, že by to byl důsledek vstupu slovensko Evropské unie, ale je to důsledek těch globálních změn, který v těch nastávají. Ta červená parva je vlastně vidět těch hodných, hodných biotopů a tady vidíte i ty odhadované početnosti nebo ty, ty změny početnosti toho, toho tetřeva. No a tady je takový prostě grafický uh, souhrn pro Uh, pro celé to Slovensko uh, ještě na začátku 90. let uh, to propojenost území, zase červená, barva, je, je, je, je velká propojenost a takhle to vlastně vypadá ten, ten, ten, ten, ten předpoklad toho, jak to dopadne je relativně krátké doby, což bude mít opravdu na tohle to třeba velmi negativní dopad a tady je vlastně celkový odhad snížení prostě početnosti uh, toho druhu pro celý Slovensko. Takže to nejsou, nejsou to hezké obrázky. A zase je důležité, ale že to víme a je potřeba teď řešit, co s tím, jestli prostě existují způsoby, jak teda i v rámci nějakého aktivního managementu zabránit té populace v těch horských lesích. Tady jenom příklad toho, že ani, ani ta aktivní ochrana, nebo ta, ta, ta pasivní ochrana těch vybraných lokalit nemusí stačit a tady prostě, sice tady je jedna chráněná malá rezervace, ale v případě se to vytvoří obrovský voliny, tak prostě samozřejmě pro ten druh to není, není záchrana. Tak, a tím se dostávám úplně na závěr, jak je to s tou současnou ochranou pro v Carpatech. V zásadě jsou sice pozitivní, pozitivní kroky, ale bohužel ten, ten, ten, ten celkový trend je, je velmi, velmi negativní. A přestože Slovákům se asi podaří tady těch 10 000 hektarů chyba pomalých tak přijdou o, o celou řadu jiných, jiných dospělých celkových lesů, které dělám negativně mapovní jako pralasy, ale které se vlastně v tuhle chvíli mění na sáhní a i vlastně na tom Slovensku je vidět negativní trend, kdy prostě Orpel odhadovala v roce 1989 20 000 hektarů, dneska je to 10 000 hektarů ale celá řada lokaly, která ještě v roce 1950, byla mapovaná jako pralasy a dneska tam vzběly malý takový fragmenty, které lokality zmizely úplně. ale uh, uh, Minimálně se snažíme uh, vlastně s tím, co děláme, přispět k tomu, aby aby aspoň to málo, co tam se zachránilo, a případně se začalo řešit s tím. Rumunsko je úplně samostatná kapitola, a vlastně ta krize je ještě zásadnější, a vlastně prostě existuje celá řada projektů, která se snaží, která se snaží vlastně tu lokalitu, tu, tu situaci řešit. Je celá řada prostě různých studií, která ukazuje na to, jak je to komplexní problém a jak bohužel i to, že Rumunsko se stalo součástí Evropské unie. Takže spousta zemí jako Rakousko má velký zájem o to, aby se dříví z Brnulcka dostalo do Rakouska a jeden z největších rakouských vlastníků, Schweigruber, vlastně přišel na FSC certifikát díky tomu, že v Brnulcku vlastně podporoval na lidáhu těžby. Tak je to prostě, jenom z toho, jak složité je to vlastně společenský problém a jak je to opravdu globální věc, která, kterou je potřeba řešit a když vidíte ty oblasti, z těch některých Národních parků, to podotýkáme, jsou národní parky, vlastně národní park Maragoneš, anebo některých našich lokalit, které prostě se opravdu těží, přestože uh, na papíře jsou to vymapované pralasy a měly by se chránit, tak ani, ani, ani ty nevládní organizace vlastně neví, co se, co se v nich děje. Takhle. Tak, tak je to prostě přísnější a o to víc je důležitý v těch lokalitách něco dělat, mít tam mít ty data a snažit se prostě v praxi, se snažit pomáhat tím naším výzkumem v záchraně těch lokalit a snažit se zastavit některé ty negativní jevy, které No Jinak mimo těch negativních směrů, a to už jsou poslední slajdy, dochází i k pozitivním společenským změnám. Na Slovensku vlastně se to téma stalo tak aktuální, že. Existuje obrovská občanská iniciativa, myslím, OS, které se připojila více než 50 tisíc lidí, která vlastně požaduje změny v tom hospodaření v těch uh, slovenských lesích. Samozřejmě dneska je to trošku překrytí tou uh, politickou krizi, která v vlastně probíhá, ale věřím, že to prostě bude mít dopad stejně jako v Rumunsku, kde se o tom veřejně mluví a kde se snaží prostě uh, nevládky uh, nějakým způsobem tu společnost. Uh, Vlastně pohnut k tomu, aby se zasadila, aby minimálně části těch se zachovala. A, a já věřím k tomu, že i díky těm vědeckým výsledkům, které se objevují, které ukazují na znak těch a na to, že je potřeba se na ty věci poukat jinak, a všechny ty vlastně projekty, na kterých se i my podívíme, že následně povedou k tomu, že prostě do budoucna se minimálně část těch se podaří zachránit a že, že dokážeme i další generace tady. Předechat i nějaký evropské původní palasy a, a že prostě se v budoucnu bude, bude mluvit i o těch evropských lokalitách a nejen o, no, no, o těch světových. Takže já vám děkuji za pozornost. A...